Sorma elif, Rahiməhullah buyurur, Fə Fa fədli mən qədə iləl mescid, o mən raxıq. Yəni, Rahiməhullah Bukhari, mescidə gəlməyin sevabından dağışır. O, bu arada, Atay ibn Yasir'in, o da Ebu Hureyra'dan, Ebu Hureyra'da Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və hirva ki, kim mescidi getsə, Yəni, daima Allah subhantələ onun son cənnətə gedməyə yola hasanlaşdırar. Yəni, burada rəsul sallallar seninlə məsli gəlməyin fəzilətindən danışırır. Ki, məsli gəlməyi e, cənnətə gedməyə yola hasanlaşdırır. Yəni, cənnətə düşməyə. Və şey yoxdur ki, gəlmək də ibadətdir. Məsli o ibadətdir. Hatta meşcidə oturmaq ibadəttir. Yəni kim evdən sıfır meşcid niyyətlə gəlmək üçün, o elə bir şey o evdən ətifəndən başlığı ibadəttədir. Və böyle sahəbə var. Və Va sonra buyurur ki, Bab əzə uqimətə sələ salâ fələ salata illəl məktubə. Sonra rəhəməhullah bir neşə hadis ee, O da əgər iqamə olsa, Fərz namazından başqa-başqa namaz olmaz, o məsələyə toxunur. O da yəni, iqamə olanda, ustaq ki, birdən sən sünnət namazı olursan. İqamə yəni, iqamə fərz üçün olur, sünnət üçün yox. Aşğım qallaq. İqamə e, fərz üçün olur. Birdən iqamə versələr, sən sünnət namazındasən, geri çıxasan namazdan. Çıxasan, necə vəziyyətdə olsun, olur. və qoşulasan, Fərz namazına qılanlar, qılanlara. Lakin, birdən əgər namazı az qalıbsa, qısaq ki, məsələn, təşəbbdəsən və iqamı verildi. Və sən bilirsən ki, hələm iqamı verildinizən, hələm səfləyə düzünlənəsən, birinci təkbirə çatacaqsan, onda lazım deyil. Xəqət tələstir namazı qısaq. Amma görsən, məsələn, birinci ürkətdəsən, və ya hələn ikinci ölkətə qalxısan, hələn çox var çatmıcaksən, onda kəs namazı. Kəsəndə də salamsız da çıpa bilərsən, salamla da. İkisi də caizdir. Lakin, bu, əgər sən nafilə qalırsan, birdən-gər fərz namazı qalırsan, siz çoxdur, girmişsən meçidə, əsr namazın, əvzu billəl, gecikmişsən. Gecikmişsən, əsr namazı qılmamışsan. Başlamışsan, əsr namazı qılmağa. Və birdən iqamı oldu sən çıxmalısan yox çünki nafilədən çıxmaq lazımdır amma fərzdən isə yox və sən fərzə qılırsan fərzi, iqamə fərzə aid deyil və sən namazı qıl lakin tələstir biraz yəni tələstir yəni o teçiz yox yəni qıssat biraz çox diyanma secdədə çox rükuda diyanma fatirdən sonra çox uzun sura oxuma hətta qoşulasan e, cəmahtə Bu deməli, əgər nafilə, namazlığa qılırsanısa, iqamı olsa, gəlib, çıxırsan. Lakin əgər az qalıbsa, bu da indi təbii ki, baxırsan Məkkədə və imama. Məsələn, əgər imam tələsmirsə, şəfləyən cəl deyir və sələn, necə sünn edir, peqamber salsı eləyərdir, sünnətlə gedirsə, onda belə elə. Amma birdən görsən, imam, məsələn, var belə şeylər, görürsən, məsələn, Hanifin məsləndə gəlir, görürsən, cüzdür Ən İmam Əbu Hanifə deyir mərhumullah Allahüssənin hərfləri alməyin kimsə deyib ki, "Bəs e, məhzün tədqamətə salat artıq görürsən iman Allahş bəli başlayır." Var belə şey olardı. Və əgər hələdirsə iman, onda çıx sırıqla təşəhüdə saldasan da çıx çatılan birinci təşəkkürə. Çünki birinci təşəkkürə çatmaq namazda əfzəldir. Sənin sünnət namazı qılmağından. Ayındır birinci təşəkkürə çatmaq. On arca fəziləti var. Ba, belə hərəkət ilə, bax ki, ilə vəziyyətəmişəm. Sonra burada, raximəkullah, buyurur, başlı məsələ topunur, o da nə qədər xəstəli olsun, cəmanat nəzində iştirak edə bilərsən və nə qədər xəstəli olsa ki, cəmanat nəzində təhlük edə bilərsən, o məsələdən topunur, raximəkullah. Lakin bu məsələ qalsın inşallah qələn dəhslərimizə, Allah belə edir.